اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناء انتا كما اصنيد على نفسك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ان دوران جماعت نايمي صد نصوره الاعراف من بريتيمت اد كان فستريم تونا تا كومنتيت فيالس اللهوت نايهتين 59 اد كسو مراض لقد ارسلنا نوحا الى قومه Prej këtu do të vazhdojmë sot insha Allahut e Ala me një numër ndoshta pak matë gjatë të ajeteve të Allahut përshkak se tematika e ajeteve që kemi para vetë e thot ashe njejtë e nuk është që di që sh... pak fjalë do të bojmë ndoshta për shumë ajete ashtu që një temë të përfshimë me një vend edhe do të mundohemi që ashtu si që ashe ajete të bojmë për juve një të kuptuishme të dalim për e gjamië edhe nga kemi, kemi morë me vete një brumë të kuptimeve të fjalve të Allahu Gjelle Gjelluhu vë Gjelle Shalu sot tema e ajeteve me të cilët kemi në të bojmë këtu pak ndrishon përka kuptimi edhe gjersi të fjalve që i nasë pjegu më ditët e kaluara më ajete të qera edhe e lidhët drejt për sdrejti me ate që i kemi thonë ditën e partë Ramazanit se surë të le arafë shëronë së mund Me siguri se në vargjet e lideratave tona që i kemi marrë në të kaluarën në këtë xhami edhe vite të tjera, kemi sqegur na në çështje me argumente shumë të forta, në të cilën çështja e kanë përlong, e kanë ndot njerëzit me qëllim disa, e disa pa qëllim, disa me dije, të vërtet me qëllim të vërtetë edhe me dije, e disa preh pa dije. E kjo ndotja është pra, ndotja e lëndës së besimit. Kur thoi njërdit se Kështu i terminët po i cekit njërdve Ta i pëtas pasaj po i sheroj Me këto ajete në kurani kërim Thoi në kështu Kjo feja me re Një, ma një men gjonët Kjo feja me re, feja islame Një Feja e fundit Feja islame Kjo feja e mërame Feja islame Kjo feja e Muhammedit Prej të Muhammedit Kjo feja e mërame Këtu janë këto të termine, njerëzit që i përdorin të na, e janë të futun nga njerëzit qërë me program, që njerëzit të adin se feja islam e ishte pite Muhamedi e te knena, e ta nena, nena pas ka qenë, diçka qëtër. Ajetët të cilët i kemi sot para vete, e nëse arrim na, do të cilëm edhe ajetët qërë nga kura një kërimin lidhe me këtë tim. Nëse nuk arrim këtë vartë të ajetëve sot me kri, me sigurisë e në në esër, ins tem të lidhjes të ndërlidhje me ajetën në suratul Araf e kemi thënë se ajetet tona sot vazhdojnë të na shkronojnë se Islami nuk ka shfaqën e Zotit Muhamedit e selatusella pa. Po. Fati selin Allahu e selli Muhamedit e dhajnë as biegoj nerve, edhe nuk fillon aty. Këta nën vithoan ndersën e Zotit, më pas fare e pastaj gjona të bën qarta ande. Islami nuk filloi me Muhamedit pa ime Muhammedin alayhi salatu wasalam profundoi proket taket 43 vjeshtor faira islame nuk ka filluar me pejgamberin ton ajo ka mbaruar me pejgamberin ton perqeta thele argumenten suretul ahzab najoz nizetjan kurani kerim sa allahu jalla jalalu ma kana muhammedun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyin pa muhammed nukash njeri nga babat e juaj Po ai është i pa nga marr edhe është i fundit. E cë tash dëgjoj pra, në Kur'anin e Kërim Allahu thot Muhamedi alayhi salatu sallam ashi i fundit. Njerëzit mundohen me fut hutitë besimit se prej ati fillon Islami. Allahu qartë thot ashi i fundit, a njerëzit flasin se ai kisoi Kur'an i parë. Po Rasullullah alayhi salatu sallam hadith, ana al-qafi. Thot në hadithin cetër ana al-mukfi. Zatë unë jëmë themër Themër e komës Unë jëmë themër Këtu thot Eta është pyshmi na Qka koma së themërës Koma, ka koma së themërës mo Ska mo, ati më barën koma Ka thonë unë jëmë themër e komës E komës për nga merve që i kanë shkill në tuk Ma së themërës nuk komo A i thakështu Mëtheli wa mëthelu ma Ba atheni Allah ubi Tha shem vullim edhe më ate që më kaquë allahu gjëllë gëllalu, ka ma thali rajullin bena bejten, si një bur që ndërtoj një shtëpi, illa labinatin fi zauja, so, edhe a i ndërtoj e kreu, edhe e për kreu ata, fa so, vetëm një tull, e la panun fun, e la një tull me një ven panu, fa dhaën nasu, fa asbahan nasu jetu fun, fa vin njerëzit me jashiqu shtëpinë, Edhe shohin edhe pëlqejn këtej, edhe thojnë ato. Halla wudiat hadhih al-labna fa ah, sikurt kish vua dhe kjo tubull vendin e vet, pa skapas ke shpi me u plotsu. Fa rasulullah sallallahu alaihi wasalam in a, i, ana tilka al-labna fa unyam ayatub la fundit me te cilin plotson. Unyam, ki ash ayatub la fundit me te cilin plotson njanat. E jo filloi njanat. Ki kurani kërimi të cilin ne e kemi ndur Ash libri me të cilin mbarojn Librat e Allahut Edhe ke për nga meri Ash për nga meri me të cilin përfundojn Për nga meri të Allahu E tashti na Këtë kemi një varkë të ajet e venësurët Në radhë duke fillu për ajetit E me radhë kështu Dë spjegojmë si ka në redhë qeshjet A Ash islami din të asht Për nga meri Apo ash di shka krejtë si shkjetër Tha Allahun kurani kërim Lëkad arsel لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي ما لكم فقال يا قومي عبدوا الله ما لكم من إله غيره إذر قومة فأل الله جل جلالوه النوحي إذر قومة فأنا أمر إذر يصاب قوط للذات مورن تيمكسو أعبدوا الله نفن الله أبادرناتا بني إبادتا فيه في الدين فأنتي veç islamit urdhën për ibadet. Në të kanëzoj. Ska din veç islamit i sili urdhën Allahut në iboj po ibadet. E mirë, ti pëjt tash. E çka urdhën jahudit pra? Ato që shka thoi? Ki kitap ka kanëzoj dhe për ato. Ato thoi në shto? Në hnu ebnaullahi wa ahibbau. Në imi gjemë të Allahut edhe mat dashur të ati. Subhanallah. Ska ka për gjelim Ato në këtë fjali devijuese, kaq ashpër, kaq keqe, kaq pa logjikë, kaq pa besim, çka kanë për qëllim? Ato nuk kanë për qëllim se po doin me uafru te Allahu me, boj i badet me këtë mënyrë, po kanë për qëllim me tregues se nas doin me i bëj ibadet aty se djali babës thësh që nuk i bën. Sa ne mi jem të Allahut. E çka po doin pra? Disa mendojnë se këto po do i kenë me këtë fjalë me uafru, jo. Ato kanë për gjëllim me këta me u largu, se ti si ta banjshë Allahun bab, hasha lillahi ta'ala, atëherë ti dië se gjalli babës seshë dhe se ka për dhe tjërë mi bo. Pra dojnë me u largu nga ibadete me këta. E për ibadet urdhën vetëm islami. Sa u abudu Allah, bani Allahut ibadet, ma lekum min ilahin gajru, sa s'keni zëtë që tërveq Allahut. Qështora ka thonë Muhammed e Rizat u Serap? Po muks thua ka qallëll në aspektin e akidës, në aspektin e besimit. Çka pas ka dallim këtu fush mes Muhamedit dhe Nuhit? Sa dallim ka këtu? Ktu kushtoj kur fa dallimi. Këto flet Muhamet Mustafa sallallahu alaihi wasallam, këtu ka fol Nuhit. Pra për ka aspekti besimi se Allahu është një, eda ati duhet bëj ibadet Nuhit i, ba nuhi i hershëm, baba, i pengamarrë edhe Muhamedit alayhis salam skandallim fare, për shkak se kjo është një dinë në të cilin therrin tut ditë ma lekum min ilahin gajru ta s'keni Allah që tërveç Allahu gjellë gjelalu vë gjellë shanuh inni akapa alejku ma dhebe jomil azim ta shti moshira e shariatit nuhit aleselam edhe osirës e ati tha betoni kështu që ishë për ju tham se unë kam flikë që për ju kap azabi Allahu gjellë gjelalu këto ishin fjalë të nuhit në thiri po pëjt e kanë zakonë gjithë mornë për nga marve me ju përgjith në përgjithje da në di pjesë Në përgjigje da në di pjesë Disaju përgjigjen Për nga mërëve të Allahut E zirës ati pozitiv E disaju përgjigjen zirës Allahut Në formën tëllën formë Në formën formë, formë formë negative Qalë el mela u min kaumih Qka sanë të mgajt të cilët mendojshin se Janë përgjegjë sate popullit Në kohën e nuhit Qalë el mela u min kaumih Inna lana raka fi dhalali mubin Tanë ja nuhë na për të shofim ti e se jemi një humbje katastrofale të madhë. Eta shtikë. Nuk për nga meri Allah në humbje. Mirë, po për do është në humbje. Për atë onën që ju përgjigje në thileve të Allah në negativë, është në humbje. Ja, dhe sot për shembul. Thojnë do. Abe, qëka japin o gjallar që ka është zorë më që ditë? Qëka për po jepë? Qëka për po mundohë? Qëka për po jepë zorë? Edhe Jan bindon se e kanë me vënë. E m'pa vënë në botë si to e kanë. A t'hare duhet më, më anis me pyet këtu. A për çka jap zorkim zuzin shkolmun kanë tadi? Duhet më anis me pyet këtu. Çka mundohet kë do zoti shpihet më kanë tadi? Duhet më anis me pyet. Çka jap zorki? Çka vozit lokomotivën? Duhet më, çka mundohet ki pilotit që ka drejt me çuket aeroplan. Duhet më pyet atë, çka mundohet ki njëri nanie që mundohet geta nanie me çin fundetit me kam ngulje. Ti as me shasë dalgë po frire, po lishaje. Si me lishaje Si vlavi jam lishoj për, E, e kunder ta Mua ati duhet me i tregu mje shtrit e vërteta Mua ati a i duhet me bësabër Mua ati a i duhet me Bile edhe me në qëndru në nje Edhe me umundu me apër shtatë vaneve Edhe me i bind ato që janë në nje mrenda Se ne nuk do batisimi Kështu e ka për ditir Në aeroplan kushka odhë kushka hit Kushka hes me aeroplan Janë disa disa sjarime para set njësët aeroplani bon, në lidhe me disa e lek edhe disa qeshtje të frimëmoris disa moska me, me, me oksigen edhe ka njërë shka i spjegojnë ato gjonat përsaq me a gjithë se këta se kam për qëllim se ti nuk të ka ndozë që me po kur të ndodhe e shafin shala kur së ndodhe e se shaf se mësi ta mora aeroplani të porzën ta humbe kontaktin ato janë 10.000 m3 gjithë sej nalë Desa sekonda i duon me u përplas fort për tokë, se 19 kilometra për ata në 1000 kilometra në orë janë shumë pak për me zatajën tokë, edhe në çata momente ato gratë e din 100% se janë të mbytrar me ti, 100% të besuara se vdesin si ti, po ato vdeken vetë nuk kanë drejtë të më kajte edhe më anku, mundohen me i bind njerëzit se ja, do të shpëtojmë tash, pilotët do të na shpëtojnë. E ka në obligim këta me bo Mësë me avruhub njerëzve shpresat Se ka ndodhë që në gjysëm Ashë përmirësu që eshja Në gjysëm ashë përmirësu që eshja Mafia në bo 6, 6, 6, 6 km Ashë përmirësu që eshja Pra duhet me i bin njerëzit E mirë, si kur pilotit talon se shkoj Edhe ato grat talon se shkoj Edhe i qitret, që ka u bo pra? Jo, jo, oj oh, ju Pengamerta Allahu Allah, Jo, oj oh, ju ule mos Ska dhe shprim Ju e dini shumë mirë se pople atë të shku keqë, ju e dini shumë mirë se pople atë të shku negativë, ju e dini shumë mirë se pak pëthirin u dhe në marë, ju e dini shumë mirë se shumisa pëthirin ka prapa, me gjitha te barabar, s'ka dhe shpremë. Treni i të vërtetës dhud me herë, se treni i të vërtetës të cilën, vagonate bukur të shenj të ati ishin, përga mërë të Allahu Gjelle Gjelalu, e gjitha ato haften e kundërshtime sipër mirë po vazhdun rrugën e Allahu xhalla xalauhu ve xallesehnu qal al mala'u min qawmihi ya nuh tabnaraka innaka tanraka fi dalalin mubin laqad naraka fi dalalin mubin qatiyan hum ya po t'shofin se e ke gabim tangamare Allahu xhalla xalauhu e pas ka gabim e sipas disa ve tham e ka gabim po qale ya qawmi leysa bi dalalatin walakanni rasulun min rabbil alamin Ta shti për nga mërë të allaudh nuk janë si na. Na ka njëherë të të na falni. Na ka njëherë e kur t'i vumi njërit në qaf, harrojmë se a i banë ma pak se sa i vumi në në në kryje. Kësu jemi. Pre... E ditë se jemi kështu gjëmatin dërshëm. Jemi kështu se na jemi t'paditur. Jemi kështu se na nuk dim shumë. Jemi kështu se na nuk, jemi, nuk kemi hikmetet e tona. Na mungoj në urëcit edhe i vumi njërit në qaf. Ndoshtë ta i spjegojmë për shembol, a nga është gati për 30 minutë, a nga i spjegojmë 35. Ndoshtë ta nga është gati për shembol, i matë mat, mat vogël, i, i ngarkoj me shembol, i matë ronë. Ndoshtë ta nga i përsharime, mat, mat, pak ma tjeshtë ta nga i bojmë, pak ma moder. Ndoshtë ta nga është ma i ngritur e në rrimë në rrate, do me thonë, se ne qiloj. Ta nga mërë të Allah u ndryshe. Shqitjo ta është ndëruar i gjemot, se në hajle i selami si tërhiqet nga تساء ايتارد اد لاط بلا قال يا قومي او بوبل ليس بي ضلاله سنقيم هومب بور... شقاص <تسخن> يوباشا زوتين مسكوتو تيم زام بودال يو ينكت كون كتكوت باثا ان سيامي هومب اس سيامنهوميه ولكني رسول من رب العالمين فيامي درقول يا الله جل ذلاله و بره الله جل سي سلام عليكم Uqri Mekaj pengameri Allahu xhellezalallu. Kështu flet ai i qartë edhe i shkurt. Pra sa flet, sa ato, ato th안 po të shohim në humbie, ai tha unë nuk jam në humbie. Sa jam i dërguar i Allahu xhellezalallu. Sa po thoni? Aç me yosam. Njerëzit e mirë, njerëzit e mort, njerëzit e së keq, kështu vepruan që thifin dashurinë e vituris nga pengameri te Allahut. Kemë shpjeguar moti, moti, moti, shumë moti para 20 viteve në ket xhami me një Ramazan kur Omar Emda Blaziz kalon djami, në gjami me falë në mazën e jatës e ishte gjami a therë halifja që ke njerë i kemi thonë e ka pas shtetin e madh 20 milion kilometra katru ta shti shteti islama 31 milion a rritë edhe 11 milion kilometra katru ta shtja 31 milion kilometra a therë ka qenë 20 milion kilometra katru ka pas ka rritë në sham hinin gjami në gjami në gjamit me falë në mazën e jatës e pa po, një njëri ati e shkeli me kom Khalifja. e shkeli me kom ishtu flet në gjamijaj a i që e shkeli me kom kani hara ju e dini gjemot kër të shkeli e dikush a i nuk shkeli kër të qopet të shkeli në drishe kër më të qopet të shkeli në drishe ta dhe kom në pisk të flet që i dhem ti ma shumë se me vritme ta paspre i thojnë pisk na e shkeli alaj i tull gjumi tha ah e marun në të tha gomoria kuina Kështu? <laughs> tha jo. Garda e ti deshtën të atrazën për gjumëje dhe ka për më një harë se boni gabimin e madhë khalifës i tha, tha, lenë në natë vendë ku anë tu nejtë. Tha, qishë, tha, kur gjonë, tha? Shqë qëni? Kur gjonë, tha? Më piti, amagarje, i thash jo. Kur, kur gjonë, tha, së bo? Më piti, tha, i muë. Amagarje, i thash jo. Kur gjonë, së bo? Kështu? faqjë do yes, të ishte level of play ni halifë muslimanëve ai i kushtoi shumë kulla pa jahema amadoria thojë edhe ka tani e se mpyti u përgjigjë on ja për noha alejsalami dëzon ti je në humbja jo si jam humbi kaç thaa un jam rrugën e allahut t'i ofroseti atëhi thon tha allahum me althon ubellighukum risalati rabbi wa ansahu lakum thon shabbay me ju un po e shpjegoi letrën e allahut Un po e shpjegoj librin e Allahu xhellajelalohu xhellajano nuk po ju them as gjë tjetër as po kërkoj kurjë nga për kër ju po kërkoj me ndërgju unsahulakum wa, wa alamu min allahi ma la ta'lamun po kërkoj as po bëj çfarësoj po ju bëj nasihat un po ju bëj shpjegim edhe po ju tregoj një gjëse un disa gjëna për Allahu te mi diçi ju si dini unë di disa gjëna për Allahu tim që ju si dini kanë marrëta Allahu din shumë gjëna që ne nuk i dim Se ato i mësën Allahu. Kështu tha Musa a.s. nëse e kërin bëjt men, kërë së vjegum të që eshtja njërë. Musa a.s. kërë u taku me atë fe, unë pëjtham, pëjtham, herif. A i sësh herif? A i sësh herif? A i sësh të një njëri që s'kish pa të toka më të ndershën, për s'kish për nga merë. E kish mësu Allahu gjona që i s'jamësoj një për nga merë të Allahu gjëlle zhelehu. Së pë Etana njerzit janë ça çkept informum, kujtojn se ai hëdhri halahet në për dunjë. Ai hëdhri, kish hi hëdhrit e filoni, kish artë na kish të shku ka, i ndëruar i xema aty ka qenë në njeri, xhadira ka pas gallapën, emi nuk ka pas ndrishe, edhe ather ka jetuar dhe ka vdekur në kohën e Mūsës. Mir po, paganizmi po e bën veten apo vazhdon. Danie, çësh ja shëxh jam suratul Kaf, unë s'më sqegoj çësh jam, po pse voi një ratë në anije musa edhe ki njeri që Allahu i kishë mësu gjona që i musa deshti të mësën prej ati edhe mëtë vërteti mësojt disa gjona të nejtë në anije se ndodhe një prej ative tre operacioneve të mloj që ndodhe njoni ndodhe në anije, apo? të nejtë në anije sa musa oti, më kështu, sa oti sa mësën ma nëtë dishka sa pëtë mësojt dishka pëtë mësojt dishka sa shi qëmë mirë sa unës janë Allahu mi kamësu disa gjona që ti si din. Ti e ja musa, ti kamësu Allahu disa gjona që unë si di. Tha, për, unë është kamësu uva këtu? Tha, halos ki mësu, tha. Ta shpej përfundoj, tha dhëtë mësësh. Tha, ki plumbi që është në një e të nejtë, tha i din disa gjona që si timësoj Allahu asë mua as së ti. Ki plumbi në parmaku në anijës, tha, i din disa gjona që i stimsoj Allahu as mu as ti ashe vartet po pra. shka din a i plumbit ma shumë se ti e dhe se unë a kështu pe bojmë a din mi a ndërtu qervën ti si aj që shë ndërtu qervën e ati a di ti me ndërtu jo aj di pra ti se di këta a din ti me knu si aj jo nas një më nirë din. a din ti këngët ati Nja. a din ti më uknosh sa aj A din ti më uknorë si ajë, më njërën e ti, asë njëherë. E shi që pra? A ban ajë ndeshje nëherë? Jo. Aja ka kërë me më themaformu në alë, polisi me denu, me amor, lejen, me ndalu tre mujë. Aja i fluturon, a ti i ke arat më të mlojë, a i ka arat më të mlojë. A ti i ke gjatët më të gjonë, a i ka gjatët më, më mir, flen, të gjonë. Kus kënaqët këtë du një më mirë? A i kënaqët më mirë, ti i e ngushtë a i më shkejlon nëpë dit me poplija të bukura, edhe flan hapsin të tel. A i flan të tel, i kur disën bukur flan të tel, a i zbjen pi të tel i kur të flesh, a ti be pi ka uci. A pas a jet largë, ti turët lëbje, a i në tel flan edhe nuk bjelë, a pas a largë jeti prea ti, sa ki je i musës, sa disa gjonë a mi kam su Allah u muti si dinë sab disat i camzu ti e mu on si di sab disai a camzu te i plumbit as on si di as ti si di bra nu al islam e sa populit vet wa a'lamu min allah ma la ta'lamun fa on di per ya allah djana ti ju nu kidine e wa jibtu man ja'akum rajulun min min rabbikum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum linzirakum e msio vene faccio di Se një burë për i burave, që dhe është i Allahu nga mesi ju të jështë të asgërë, të javës pjegonë për janë Allahu gjëlle gjëlelu që aja mune. Pra hekën e gjëlozien, se Allahu njërin e cakton, nuk i cakton kejtë. Pse njerëzit nuk për po i besojnë për nga mërtë kolaj-kolaj? Pse me kasit nuk e besunë Muhammed Mustafa në më njëherë? Pse jahudit nuk e besunë Muhammed Mustafa në më njëherë? A jahudit ishin ato, i ngrejtin mat madhin pluon botën arabe se po vjen ai që po e pritim. Ato thënë kështu, po e vi po vjen ai që po e pritim. I ka ard koha ai që po e pritim. Edhe dilkë jahu dia azatet ke arapi nunde i thëj ke kështu. E kish kuishi me sfi. I thëj ke kështu. Inna alladhina nentadhruhu la qadimun. Ai si po e pras mi na me sheku yarmo, ko ai ka ard, po del, po vjen, po vjen. Tha fej dha gjaa se ja ti minna Kër të vene, tha do të vene i palestor Ibeni Israelit Naktulukum nahu katë laadin wa irëm Tha kemi me ju prej, ju dhe Arabve Derin të fundit Prej të parit e derin të fundit Se nani momi me ata Bona ta i kana, ijonja Kështu pra e patën dheket, qështje e patën boja u ditë val Allahu gjëlle gjëleluhu e dërgoj Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam prej palës qeterë e dërgoj a rap e dërgoj a rap kur ardha i lajmë e i krabis min Mekke u paralizun njëhudit zdishin qfarë qendrimi me marë, e murë në qendrimi të tëlin qendrim, Allahu e zbritin Korani Kerim fa lëmma qaahum ma arasu kafaru bihi fa kur ardha aj që e njëfshin ma si pi juve praj jo Jësë je i vërtetë, jësë je ti, ti je hajë, në po e dhim që ti je. Po tha, falemma gjahahum ma arafu, ka përubihi. Tha, kur ardhë er prej ative të palës të qeterë, thalë, eh, jo është i pra, e dhim që ti je. A më masiskeve i jo në jo. Jahuditë, në përmetë jahudive shqiptarë, se jahudi ka shqiptarë. Ose dhiju sa e një gjemati jam të informumë. Në Shqipni janë 550 shqiptar fene kanë jahudive, fene kanë bëni Israelit. Edhe ajo së është marë pëse e kanë se ka shqiptar musliman, ka shqiptar kryshter, ka shqiptar otodoks, ka shqiptar jahud. Në përmet 550 jahudive shqiptar në Shqipni, arritën bëni Israelit, prej Israelit a gjepusht, në përmet përkësimeve dhe trillimeve të ative ta futin rrallët e tona një fjallë. Një fjallë edhe ajo pina dhe të në funksionojë. E turboj kokat e shqiptarëve 85 apo 90% musliman, edhe ja citën flakën këtu te Nazdishin Xhandar, çka më sqegu më sfori. Fana to kështu. Muhamedi po asha nga mera, mas ka me bebotë vllazë shqiptarë pegani pegamërt vetin. Çto thal? Pse nar shqiptar sikimit tonin? Ku ton? e kemi na pegamarin ton? Edhe ne elipsin popull me xhetë njëo. Do ishin me mbaru njëo me zonë. Rugovës do i thal për Hoka asd Ibrahimi, do i thal për ni Mekja as Ibrahimi jon ai ibrahimiative vajja she ibrahimi ibrahimiative kjan mos tha ibrahim rugova po hash zrati ibrahim rugova e, e idris ka kruku idrizi çoçi jo idris ka kruku sa jo nas jemi millet i ibrahim po jemi millet i skënderbeut e ksto hinan punt ça çpell ksto hinan punt ku s ka nevoj kur me hi s ka nevoj me hi po çerr po punojnë në mesin ton e po join vrimë interesante po join vrimë Ardhë zekëri a khani pi Pakistani, a i që spjegoj kur anë i kërimin gjuën Shqipe, jo e spjegoj për e për kësaj të mfalni, e për kësaj, ardhë di nati bonin në këtë dunjohë këtun, këtë dunjohën tëun, ku 580 vite spjegojët kur anë i kërimi edhe hadisi Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, ku spjegoj në ulemot besimin islam në formën edhe sektën edhe mezhebin e alisunnetit, ardhë zekëri a khani, tri nati bonin kumanov, ni qin e dini gjemotin ndershëm a i pse të shqiptarët në kumanov bëni gjemot a i nuk bëni gjemot për që të sen po bëni gjemot se a i pedike shqipën për qatë bëni gjemot se jo që i ka një moshkë në kumanov që del i delë ti e gjonë dhe na në dhe i thumirme a ti jenë listën e shënimit të registrimit kandidatëve të antarve për formimin e shëtjatës të kadjanive në kum... shkamore vesh jo jo kam morve shkurgjohë, unë i pita disa së kemi morve shkurgjohë, po rrëshëm për e folke shqipën rrëshëm shqipë për po folke, mirë be une a dërshëm jam të fol, a rrëshëm unë qishë për po foli këto, a rrëshëm për po foli a dërshëm po të së ta banona më njeri më rrëshëm se une me bisedu apo ki qefë ta qefë në gjetërin të las si tishe, atë ka morë molë i përgjua Apo do të qesë në arabisht në stilin e arabve të kohës për nga meri që i shkanë full. Apo do kejtë dërë se prej që i kanë fillu në Ramazan ditën e parë që të ashtë i përstriti pa letër për para. Apo kejtë dëshirë të më dëgjojshë ti qesë kejtë dërë se të njëzë dët dimetve bon që ka i kanë bonë vjërshë. Që të ashtë që janë një simën e are, ti shëndrojnë po e zi kejtë. A të ka mërë mallu me pa po e zi. Apo kide sirpi mu apo mu bash pi mu që jam kurstit xhamit me ndëgju ni poezi tash dhe tash ndërtuar këtu. Apo kiq je Zekeria holin ta çes mbir, ç'shti. Akiç. Aki laf. Aki blok. Po ti apo për rryezën ka me atini, po mora, at ka me atini, çka po fol, kush ka po fola. Po kush ka fol me rryezën e arabis se Bajehli. Kush ka fol me rryezën e arabis se Velidi. Ai Velidi işte aç poeti i madh ishte ashtë i kuptushëm edhe ashtë tematik edhe ashtë ashtë ashtë, ashtë retorik në bisedin ati, a i kure ndëgjëj Rasul Lajnë alisratu selam të jaknu ati surat saf, ishte moshrik ngoj surat fosilet të mpalli. Surat fosilet deri në gjismën e surës, jahunit dërën Muhammedit alisratu selam ngoj, sa kësa ja Muhammed, sa bol, bolsa, edhe shkoj në mesin e gjirit vetë ndëgjohë mirë pra se si njerëzit të latin rëzshëm edhe si kuptoj njerëzit i tham mesit vatë ku jeton të velit i mëgjira tham ndëgjohë mirë kështu tham tukum më nërëndi Muhammedin tham jam të arë prejtë Muhammedin tham ihtuminuhu kalamen maja kuluhu bashar tham kam ndëgju një fjalë prej ati që njeri ju se fol ishte moshrik edhe moshrik dhe ju folke e tilsoj tani kurani kerim ndëgjohë mirë, adin t'i kështu Thaj, inna lehu le halawa, tha kishte ambëlsir në tamrenda. Wa inna alejhi le talawa, tha në fjalët që folë të Muhammed i kishte undirë. Fjalët i kishin undirë. Shka në fjala undirë? Nuk e lenë me u thahë më njëherë. Zdo gjonë që i ka undirë nuk thahë më njëherë. Ato shka s'kanë undirë thahë në shpejt. Fjallë që i ndëgjohë dhe prej Muhammedit kishin undir mrena, se kishin dërmen me usat deris atjet kjo dunjo kur, se kishin undir në kuptimeve mrenda, sa vë inna asfalahu la mugdik, sa rënjët fjallë që i ndëgjohë prej ati, i kishin rënjët sal, sa vë inna a'alahu la musmir, sa kishin fritë në në lërsi, në lartësi, në hapsirë shumë. Më barojë citatë i me liditë. Shka në gjëmo, shka në shërë, shka në kjo, shka në kejtë kjo. Njënë i shiti shpijën. Shiti shpijën ka djanive, në rathinin tërë. Jafë shiti shpijën, për me formu për qendrën. A ka djanit kës janë? Ka djanit janë jehud. Ka djanit janë jehud. Ahmed Gullami e formoj këtë tek në qitet në fshatin ka djan... Të hindijet apo të Pakistanë që shdurshtuj. Për këtar së tjegum që shmëti. Ki njeri, sa, po javë që e këtë disa citatet ati. Ki njeri, sa, në këtë në, në hindij. Ta e më shirovët se hindijan atëkoj ishte në nën përshtimin anglez. Ta, e më shirovët zoti përshtetin e drejt anglez. Akeme, me ndegju vetëm këtë sjale dhe pikësaj krizë me dalë për gjithë modë se për shtuësit i thot e më shirovë të zotit. Për shtuësit i në Anglez, edhe thot qeveri që pa bota, nuk pa asniherë më të drejt se qeveri e Angleze, e kemi për obligim citat, e kemi për obligim të gjithë muslimanët me ngrëj duhet me i bërë duha zotit të mbron qeveri e në Angleze nga shërri. Ti njeri, Trinat nejti në kumë anovë, gjithë një qinë vetë gjëmotë. Trinat nejti në kumë anovë. Kaldonat të hojoneve kështu pra, kuash e mshëfta? Na, për shofëm e se di shka e modhës ta në regullë. E mshëfta kuash? E di u, qëtash, di fjallë janë ki. E mshëfta ash, di thasë milën mujtë, tri shi ishe zejtinë, edhe një pa qëtë sëdë. Përkële. Për që kaqë njëri jonë ka humë. Për kaqë njëri jonë ashtë dorëzuhë. Përka që imuniteti njërit tonë i ka humbë I ka humbë imuniteti faktikisht I ka humbë Unë përse ki shembul I qerë ki ka vetëm një shembul Shoqata e nënë Terezët kër a shëpër mu Ska pas kër një qëllim që tërsen përvesht e të qështu di shka Po atëher me ngrejtë në gjishtin Vlazri veton anë e kanë shqiptarijes ju me të hatri Ju me të hatri Ndështë anëtash ju me të hatri, hatri e Pse pe përmen mo asos Ti adasht me mu e me Edha dash me mua me bë më në natkoll më thon. Hoxha, s'aqjo, si s'aqon si ai ti ne veketa detajisht, e na dimë ta marrim hapin në shëndosh. Po, pa kurrë fa konsultimin, pa kurrë fa sqarimin, pa kurrë fa bisede, pa kurrë fa she nimi, pa kurrë fa notifë, pa kurrë fa bisede timë do të modhet mes me oh vogël. E formojna, të shto. E formojna atë pat çetër me u formo bile skaj çare, skao vob për pura ku shkum, ku përshkojnë me ta, ajo, kamar, dhurat, në Nobel, e në përmetë asaj, në e bojmë Kosovën Republikë, e banë në përmetë Nobelit në antërezën Kosovën Hamam, unë për të thamë në balin dhe ruar, se përdu shumë, mu për atë për të thamë, se përdu shumë, po për digjem për ti, e mu për këta për të thamë, tu harru, se qatë Nobel e kamarë, menahim begini, tu harru, Mënahem Begin e ka marrëçat Nobel. Tu haru se apo Nobel kush e dan më parë? Kush e jep ata? Ata e jep organizata e cifutëve, organizata e jehudive, edhe shqiptari, secili shqiptar, edhe babajem, edhe babajot, edhe vllavi jam, edhe joti, derisa ti jeshin si ka doratat e Oscarit edhe Nobelit edhe edhe çera çera çera mos i numroj, ne ta dim se janë shërbimin e çervëve dashën me pranu apo nuk dashën. Deshtën me e pranua Apo nuk deshtën Jam në shërbimin e qerve Se dhurata e të qetrit nuk duhet Dhurata e të qetrit nuk duhet Edhe faktikisht t'i zgudzon me punu për dhurata Ti dush me punu për qetën sen Ti dush me punu me i kri obligimet Edhe me i thon poplit tan Selam Aleikum Kështu, Obligimet me i kri Ne e bojmë një derës Ramazali Ma në fundë funit i thëjmë gjëmatit ton Gëmatit ton i thëjmë Lem të mirë Allah i kabul Në fund Ramazanit Edhe në fillim i thuj, Allah u kabul. Ma në rridu minkum më min njëzhe. Zdojmë për juve me në pagufare. Zdojmë me në pagufare. Zdojmë ju, zdojmë ju me unalë me thonë atje, e qështi, sa i kushton gjithë s'ki mund hoqës edhe gjithë këtë dyrës, ato sa i kushton, edhe sa i kushton. Një lutje me neve barabar me thonë ti, Allah u kabul në i bo. Kjo, kjo, kjo na duhet, kur gjojnë që të të kanë hiqë? وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ Tha në për nga maratën dhe ne për sritme i fjallën e ative Nuk po ju s'pjegojmë Me na pagujt Po po s'pjegojmë Me na pagujt zbashku allahu Po ju s'pjegojmë allahu Me na pagujt zbashku Neve që po s'pjegojmë E dhe juve që për të gjoni E jo na po s'pjegojmë Me na pagujt ato shk Sistemi islami tash, wa ma eselukum alei min ajrin, in ajri illa ala rabbil alamin. Nuk fodojm se apo te juve, po fodojm Allahu me na pagujt neve te juve. Kja sistemi jon, ket sistem duhet ta perqafojm te gjithse bashku te ndëruar. Ket sistem duhet ta perta dojm te gjithse bashku se kja ash maji miri. Kja ash ai skapaguort train neser atërë qërat janë yani mjetë e të cilët hinë ka rezervari i kërë i dalin ka uspufi ati hinë rezervar për ditë dalin në uspufi të ati edhe morin fun këto qëka të hinë në tefterin allahu gjëlle gjëlelu për ditën e kiametit në ruhet e wa aqibto fa këzëbuhu fa njëjnahu allëzhinën ma'ahu fil fulke wa agrakna allëzhinën këfaru këzëbuhu bëjëtina inëhëm këllu kaumën aminë Sa Allahu xhallahu, kia saheti fundit një koment shumë i shkurt. Sa çton apo? Nuhij e ka gabim. Nuhij po i rën. Nuhij po e bën këtë, e van zhumbje të mëdha. Allahu xhallahu sa fa anjaynahu walladhina ma'hu. Un shpotov Nuhin, nani e ata që besuan. Hajde ta shurdhë. Kush janë zhumbjen e mëdha shti? Sa un shpotov Nuhin, edhe ata që Nuhin e besuan edhe ata që unë i urdhëno dhe me hipë në njëmë e ta, qaluen mirë, tha Allahu Gjellë Gjellë Luhu, i thundosëm tjerët, mirë pa i vullosi, tha Allahu Gjellë. Vullosi, tha, innehëm kanu qawme në aminë, tha ishin qora, ishin të verëbër, tha. Ishin të verëbër. Me fjallën të verëbër, Allahu patë përqëllim kërani kërim të në të regon neve, se para fjallës Allahu Gjellë Gjellë Luhu, nëse nuk je gati me i bon një Anëse i kesin balë, je i verëbër O zët nga verëbëria e mëzvesimit Në mbronja rabbel alemin Në mbron o zët neve Gjematin tonë edhe gjithë muslimanët Nga mbyllja e derës pranimit fjales Allahut Në zemrën tonë Në bandë në edhe aplikus të fjales të ande Edhe insha Allahu taala Edhe farës prishpune dhe mundës shumë me qene vërtet Ne insha Allah jemi ato që i bajrakin e gjelbërt Edhe një herë dhët angritin em nuk prish punë fare nëse jemi ne kondenzatori i ndezjes rrimës rrif edhe një herë në sipërfaqe tokës na meritojmë me qenë ata për shkak se jemi sinqer shumë Allahu jallaluhu ve jallaluhu namushrif namazun e jeni i kabul inshallah namazarin kabul inshallah fëmijët tonë Allahu i rujtë nga çdo e keqë arabërami Allahu djemti antri dhe janë rrug Allahu i ndihmoq ata me gjithë spieta vetë ta mirë kush janë këtu edhe as gorbet kanë me kthi prap Allahu ndihmoft, edhe a gjem e i kri punët me sinceritet, veç punës që ka me kri të adirë se ka një obligim, ati që i folë jo gjuhon e veta që me i tregu se në e në e në minifet vërtit, me i tregu se në e në minifet vërtit, atë që e more për Ramazanit këtu, kur qëkojsh në gurbet a gjemë dush me i qu dikuj, e obligime ke i natë nga rkojme ta, nëse nuk e banë ke përgjërsi, zotë banë e që Islamit ta mbisundon, botën a i ka me mbisundu,